ולא נשבע למרמה. יישא ורחם מאת אדוני, וצדקה מאלוהי ישעו. זה דור דורשיו מבקשי פניך, יעקב, סלע. שאו שערים רע שכם, והנשאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד?